A răsit ieri cantonamentul din cauza unor accidentări, Andrei Ivan, Romario Benza și Alexandru Maxim. Ei se adaugă altor șapte fotbaliști care au fost învoiți după înfrângerea 0-3 la cu Polonia și s-au întors la echipele de club. Keșeru, Moții, Tătărușanu, Chiricheș, Stanciu, Kipciu și Hoban. Astfel, selecționerul Christoph Daun va avea doar șase jucători de câmp de rezervă pentru amicalul de mâine de la Groznei, care va începe la ora 18. Belgia a învins cu 8 la 1 Estonia într-un meci din preliminariile cupei mondiale arbitrat de Alexandru Tudor. A fost 3 la 1 la pauză, iar în ultimele 30 de minute gazdele au mai înscris de 5 ori. Mertens a reușit un hedric, iar Lukaku o dublă. În aceeași grupă, Grecia a egalat în minutul 95 Bosnia-Herzegovina 1 la 1. seară, Portugalia a trecut cu 4 la 1 de Letonia. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Braziliei și titlul mondial se va decide în ultima etapă. Britanicul de la Red Bull a fost urmat de coechipierul echipierul său, liderul clasamentului general, Nico Rosberg, iar al treilea a sosit Max Verstappen de la Red Bull. Cursa de la Interlagos a fost oprită de două ori cu steag roșu din cauza ploii, iar Pista Uda a provocat mai multe accidente și șase piloți au fost nevoiți să abandoneze. Înaintea ultimei curse a sezonului, ce va avea loc la Abu Dhabi peste două săptămâni, Nico Rosberg mai are 12 puncte avanțării, față de Lewis Hamilton în fruntea clasamentului general, dar are nevoie doar de o clasare pe locul al treilea pentru a-și asigura titlul mondial. Novak Djokovic a câștigat cu ceva emoții meciul inaugural al turneului campionilor de la Londra. Sârbul a pierdut primul set la Taibrek în fața austriacului Dominic Tiem, dar s-a dezlănțuit apoi și s-a impus cu 6-6-2. Detronat de Andy Murray, Djokovic trebuie să obțină un rezultat mai bun decât britanicul la competiția de gala sezonului pentru a redeveni numărul 1 mondial anul acesta. În la alt meci din grupa B, Miloș Eraonici l-a învins pe Ghelmon Fis, 6-3-6-4. La turneul campionilor victoria este recompensată cu 167.000 de dolari. Se pare mișto așa să câștigi un meci de tenis 167.000 de dolari? <laughs> Nu deloc. Nu mi-a plăcut scorul ăla de 8-1. Parcă sunt eu când joc FIFA pe PlayStation. Că, pe, la nivelul începător. S-au rapid în Liga A5-a. s rapid, tar... rapid în Liga A5-a. Da, mă, săraci, A, a rapidul. La rapid rapidu. rapidu. rapidu a fost bătaie. Pătării nu s a mai Asta terminat au, niciun. Asta, A fost 0-0 la băuză și s-au bătut. În sfârșit ceva interesant. <laughs> <A> <laughs> pe gazon. Ăștia cu care au jucat... SSC, a, -S -S -S C, Băneasa. Băneasa, nu se ia cu șaorma... Nu cred ah, că erau dinamoviști nu Ce? Cu șorma? Nu, Că pe aia îi mai rapid nu știu cum Da, da, nu știi că au mai jucat Ea cu ceva da. Da, Când am fost eu la meci da, Unul mâncase prea mult Da. Unii care erau de la sponsorizați de o armărie, Și da. se nu chemau nu rapid nu știu cum Și de fapt erau dinamoviști vei tare, trebuie. sunt povești de astea de da. Au venit jandarmii în weekend Meciul s-a desfășurat pe terenul Echipei Băneasa, nu știu, e undeva între blocuri Da, s-au bătut de la modul că a intrat Galeria Rapidului ca să facă Înțeleg puțin dreptate. Înțeleg că s-au băgat și părinții, uite. Tatăl, da. Narcis Ioniță, e la spital. Cu dublă fractură de mandibulă. mandibulă. Și da. Dar frumos, adică un campionat spectaculos. Da. Nu se bat așa, Bine. oricum. Căștigăm și noi cu 3-0, sper, mătear, la masa verde după atâta chin. Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit. <laughs> de mâine de -a. -a văzut, da. Eu, Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 18 minute, a câștigat domnul Dodon? Tovarășul, Dodon. Tovarășul? Da. Nu, pe bune, adică nu chiar se mândrește, e, e tovarăș. Începe distracția da. în zonă. Eu Asta... zic să începem așa, de dimineață, cu distracția, dăm tonul și vedem după aia ce s mai întâmplat. Da. Asta. Da. Versurile mi se par foarte bune. Deci, Ranafil de la Moldova te-aș dar nu-ți știu vorba. Adică, nu, înțel, nu te înțeleg, nu înțeleg nimic, nu înțeleg. Pe că am dat în da, acum și. Deci, o, a câștigat o, o, al de mânc. Igor Dodon de la Partidul Socialiștilor. Nu vă las să Și nu prea știe Partid... vorba, vorba românească. Da. O știe pe Partidul Socialiștilor este, de fapt, Partidul Comuniștilor. Le spune socialiști numai așa, ca să nu le zică simplu comuniști. Dar este partidul comuniștilor Desprins din vechiul partid al comuniștilor Și sunt și mai la stânga Decât vechiul partid al comuniștilor Deci dacă se poate așa ceva Simbolul electoral al partidului domnului Dodon Este steaua sovietică Steaua sovietică aia care era Steaua de pe camioanele armatei roșii Și care un timp A mai alta. putut fi găsită pe stâlpii De iluminat din jurul pieței Victoria Până când au fost dați jos Asta, e. Iar asta apropo, cu nu știe vorba, Igor Dodon, el nu, el nu vorbește românește, nu știu ce limbă vorbește, dar ce vorbește nu, nu e limba română. Și uh, are o declarație vineri, adică sper că nu vorbește limba română, pentru că vineri a declarat în felul următor. Sunt convins că vom obține o victorie definitivă. Deci o victorie definitivă, voi, adică o victorie după care să nu mai fie... Nu nevoie de nicio altă victorie Nu poți decât să speri că nu știe limba română Deși având în vedere De la cine s-a inspirat cu ideologia Și cu simbolurile sale Adică și Aia din punct de vedere ideologic Numai asta urmăreau Victoria definitivă Dacă se poate la nivel planetar păi Și au fost și aproape să o obțină până la un punct E aproape definitivă că e curicoșeu și în Bulgaria Am văzut Au da. câștigat și acolo da, socialiștii Da, s-a dus și Bulgarica Auzi? La Ungurie suntem praf cu Ungurii Aia sunt pro-rus, rău de tot Sârbii au guvern pro-rus Ce mai vrei să-ți mai zic? Nu, voiam să spun că Putin e foarte obosit în ultima perioadă de la atâta pe trecut, da. <laughs> care, care nu albe. Băi, și nu s-a terminat anul, că pe 18 decembrie vin alegerile de la noi. Zau. asta mi-e frică. Poate Ce, nu păi se întâmplă totuși. Nu declara, a declarat domnul Ponta în weekend, că să mai terminăm cu NATO? Gata. Deci dacă nu înțelegeți asta cu NATO, să nu mai fie cu NATO, că e plictisală. În Franța la anul sunt alegeri prezidențiale și doamna Marine Le Pen, care la fel consideră că Uniunea Europeană este fumată și ar trebui desfințată și Franța să iasă din Uniunea Europeană este acolo pe primul loc da. în sondaje. În mă rog, slavă cerului și... că în Franța... Da, măcar slavă cerului că în Franța uh, sunt alegeri în două tururi, deci mai sunt ceva șanse. În eu, eu sunt uluit de... Am așa o uluire admirativă față de modul în care au fraudat ăștia ieri în Moldova. Adică hmm. ei s-au uitat au avut aceeași problemă ca și noi. Diaspora votează, evident, nu votează cu comuniștii, că nu sunt. Adică oamenii, dacă se duc și văd, pot face o comparație, nu mai votează cu comuniștii. Și s-au gândit, băi, frate, câte voturi putem să permitem noi maximum așa, să fie maximum, maximorum din diaspora, ca să nu ne încurce. Și au stabilit cam la 3.000 pe secție, ar fi, peste 3.000 devine periculos. Și n-au trimis mai multe buletine de vot. Deci... Nu ți se pare cunoscut? Ba, păi asta vreau să spun. La noi în 2014, Corlețean și Ponta n-au încercat, dar nu le-a merg. Că ei au zis, hai să fie cu aglomerație și să mai mutăm din secțiile de votare. Dar ăștia moldovenii cu inspirație sovietică, ei au fost super eficienți. Adică n-au mai trimis buletinele de vot. Puteai tu să stai la coadă cât voiai o zi întreagă. S-a terminat, nu mai e voturi. Înțelegi? N-a da, mai băgat. Da, na, nu s a mai băgat voturi. Mai veniți peste patru ani dacă se mai bagă, că s-ar putea să nu fie peste patru ani să nu. S-a terminat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Mm -hmm.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 Citări tuturor pasionaților de casă și grădină! Această reclamă a fost pentru voi! Acum îți poți transforma ușor casa în acasă cu cardurile de credit Mastercard emise de Unicredit Consumer Financing. Poți cumpăra orice de oriunde, în 12 rate fără dobândă. De exemplu, dacă vrei o centrală nouă care te-ar costa 3000 de lei, cu oferta Unicredit Card achiziți doar 250 de lei pe lună. Vino în orice sucursală Unicredit Bank sau sună sunele la steluță 2020. În viață uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici oricând! Unicredit Consumer Financing! Oferta supusă unor termene și condiții detalii pe ucefim.ro. Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în mega să vești ce ți-am pregătit! În perioada 10-16 noiembrie ai Proles Pontica, Vin Pinot Noir 1,5 litri la doar 15 ,44 lei 44 și One Princess, Vin Alp, mustoase de măderat 750 ml la doar 27 de lei. Mega images de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Accident pe autostrada 1 km 487, între Arad spre, din spre Arad, spre Timișoara. Înțeleg că totul este analizat doar cu reflectorizant la fața locului. Atenție mare în zonă. 7 și 34 de minute. După întâlnirea cu Moise Guran o să vă spun care sunt invitații noștri de mâine dimineață. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day. Bună dimineața, Moise Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Euro deschide prima săptămână de după alegerea lui Donald Trump peste nivelul de 4,51 de lei cu o tendință ușoară de creștere, zic eu. Au fost zile nebune după anunțarea rezultatelor alegerilor din SUA și chiar dacă efectul Trump asupra piețelor s-a mai atenuat, eu vă sfătuiesc să nu vă lăsați păcăliți de aparențe. Economia mondială va intra într-o altă logică, astfel de șocuri vor mai fi, iar efectele lor nu prea le putem anticipa acum. Busy day cu Moise Guran la Europa FM. Încă avem multe de învățat de la democrația americană, chiar dacă alegerea făcută de cetățenii Statelor Unite nu mi se pare deloc a fi un model de urmat. Dar modul pașnic de transfer al puterii, recunoașterea cât mai timpurie a înfrângerii de către Hillary ca și gestul lui Barack Obama de a-l invita imediat la Casa Albă pe Donald Trump arată responsabilitatea unor lideri care s-au pus de acord să salveze măcar niște aparențe pentru a-și scoate țara din ceea ce pare a fi o fundătură. Dar nu vă imaginați că de acum și până în ianuarie Trump nu ar fi avut timp să facă vizita la Casa Albă pentru a fi introdus de Obama în spinoasele probleme curente. Obama s-a grăbit să-l cheame a doua zi pentru a calma piețele financiare, căci la alegerea lui Donald Trump acestea au reacționat pur și simplu mai rău decât la căderea Lehman Brothers în 2008. Ceea ce nu înseamnă că Statele Unite se află pe marginea unei crize, dar nici nu înseamnă că ceea ce urmează nu va produce schimbări la fel de importante ca aceea, și pentru americani, și pentru restul lumii. Dolarul a picat crunt în în primele ore după anunțarea rezultatelor alegerilor, dar și-a revenit apoi. Speculatorii și-au amintit că dolarul este până la urmă marfa americană și, deci, mai probabil ceilalți vor avea o problemă cu el. Apoi, devine foarte probabilă creșterea dobânzilor la devizele americane în decembrie, ceea ce poate face dolarul o monedă de tezaurizare mai mult decât era până acum. Dar nu sigur, că nimeni nu poate fi și exact incertitudinea este cuvântul ce caracterizează în acest moment economia mondială. Ce știm însă, sigur, este că de la 4,09 lei cât era în preziu alegerilor din SUA, dolarul a picat la 4 lei, iar acum este 4,15. Fugărește euro într-un ritm în care îl poate ajunge până la Crăciun. Sau poate nu. Moneda europeană este în continuare relativ stabilă față de leul nostru, a oscilat puțin și la alegerile americanilor, ceea ce nu înseamnă că în următoarele zile nu poate merge spre 4,52, poate chiar 4,55 de lei. Mare atenție, analiștii bancari spun că tendința este inversă decât vă spun eu acum, descăderea euro față de leu. Dar eu nu cred pur și simplu asta. Om trei și om vedea. Împreună le om duce toate. Știți continuarea, nu? Mai siguran, mulțumim pentru Busy Day. Mai să revenim la un, și un sfert cu România în direct. Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor Întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM 7 și 37 de minute au fost alegeri în Moldova. Alegem și noi, moldovenii, în această dimineață, pentru mâine dimineață. The Motans se numesc. Ați auzit sau n-ați auzit de ei? Vă propun să ascultăm piesa Versus. Este single de debut pe piața muzicală din România. Iar mâine dimineață vin exclusiv în deșteptarea în garajul European. făcut pentru că era nice și pentru că Bukowski, Bradbury și Wild Pentru că nu te-ai speriat de un tip ca mine plin de haos și avant -garde. Pentru că mi-ai un exemplar de blondă deștaptă Super deodată, extra stilată Pentru că avei caracter Mi s-a părut că vezi Și tu lumea altfel N-am știut că tu veri vericirea în check Iarăși am călcat pe bec Trebuia să pas pe stop Sau poate pe butonul rec Vara cu Jimi Hendrix Doamna o să mea doar un serviz Aștep măcar odată să vii tu Să-ți aduc aminte cum m-ai spus De pot să sar din barcă Pentru că si la mine suflet-o început să arde Tu nu te mi sar Iar eu sar după tine N-am știut că pot văzli atât de bine Pentru tine e bar un lucru ordinar Un prost cu dragoste în buzunar. Umpleș pleșcat file exus Pot să numeri V-am las 10 S-au măcat Până la oameni N-am decând să mă ridic Pentru o dacă tine, presupunem, că am pierdut în tehnică KO okay. PX Adia Parcă nu-s dar totuși am căzut Și parcă nu sunt naiv, dar totuși am crezut Am povești de genul, știi, în zi, fico-fantastic În cuvinte goale, în zâmbete din plastic În zâmbete de unică folosință Tu o făceai doar din obișnuință Tu o făceai doar pentru borderou. Prefer să-i spun acum de pur. Și încă dimineața adorm cu forța, mă trezesc cu greață Și mă întreb cine am fost, regele lumii, sau încă un prost Vara cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis La usa mea de service, De la prieten în măcar sfat, dar toate sticle goale Tu mai distrus de me nu doar din interes. De parcă mai pe comparat cu AliExpress, de parcă mai găsit în pagin aurii. compartimentul dragoste și flacur, pentru copii pentru tine, e doar un lucru ordinar, un prost cu dragoste în buzunar. Versus. Un ca pe Lexus Pot sa nu merg până la 10 Sau macar pana la 1000 N-am de gan sa ridic Pentru un ca tine Presupunem ca am pierdut in Ternical k o p a Pară cu Jimi Hendrix, tânăcu Miles Davis, a pus de room service, Cândva va am amâș de dat vii doar tu, dar acum nu. De și de minute. The Motans versus Am ascultat în premieră la Europa FM Îi așteptăm mâine dimineață live din garajul Europa FM Vezi, moldovenii ăștia măcar au învățat limba română Și știu să vorbească, zic eu corect, adică spre o deosebire de Dodoni De Motans De Motans. Motans Dodonii, da Dodonii Dar... nu prea ce au făcut lecțiile Bine, hai să depășim cât o mai putea <laughs> Fiți atenți aici, că vorbim despre materiile inutile de la școală Acum aș vrea să, să le spun. Nu există așa ceva. Da, fraților, vreau să, vreau să vă spun așa: să nu care cumva să credeți că noi am avea ceva împotriva școlii. Din potrivă, avem ceva împotriva școlii făcute mecanicist. Mm -hmm. Adică, asta, să reținem lucruri așa, pe din afară, papagalicește, meșteșuc de tâmpenie. Țineți minte prin repetiție că oricum nu vă folosește la nimic în timpul vieții. Asta este problema. Școala este foarte importantă. În viață, evident, dragi copii Puneți mâna și învățați, dar în același timp Încercați să înțelegeți Dar să ne uităm și la alții Cum fac alții? Uite, finlandezii țara care, de altfel, are potrivit testelor PISA și tuturor al, celorlalte teste de evaluare a calității învățământului, se consideră că Finlanda are cel mai bun sistem de educație din lume. Care este planul finlandezilor? Să renunțe în școală la materiile clasice de studiu în școli până în 2020. Care se la Materiile clasice orele clasice. Cum fizică, fi? matematică, literatură, istorie, mă, geografie. La noi, în România, elevii renunță singuri deja. Au renunțat <laughs> la... Da, sunt da la sistemul suntem finlandez. Avantgarde, da. <laughs> <laughs> problema de la ce mai chiulești. <laughs> adică eu aplicam sistemul finlandez de-a da. 20 de ani. <laughs> Băi, e o chestie foarte interesantă. Deci, oameni buni, fiți atenți. Uh, și vreau să-i spun numele acestui domnul care avea vreo importanță, dar m-amuză, știți prea bine. Șeful Departamentului de Educație din Helsinki, Mario Klinen, a explicat aceste schimbări. Sunt școli în care se învață în mod tradițional, modalitate care era benefică pe la 1900, dar necesitățile nu mai sunt acelea și avem nevoie de ceva potrivit pentru secolul 21. Deci, cum se învață? Interdisciplinar. De exemplu, cel de-al doilea război mondial va fi studiat din perspectivă geografică, istorică și matematică. Ceea ce e perfect corect. Așa, Bă, cum nimic nu o să mai trebuie. Fie ca pe vremea mea, Sau, a noastră. Ca să înveți engleză, economie și științele comunicării, vei urma un curs care s-ar putea numi Lucrând într-o cafenea. Deci adică dacă... te pregătește pentru un job uh -huh. și te învață și un pic de economie, și un pic de comunicare, nu? Și un no, pic de no, limbă străină. De ce nu? Cred că cei mici care ne ascultă la această oră și-ar dori lucrul ăsta? Ca sistemul de învățământ din România să renunțe la niște materii? să o... îi provocăm să ne sune. La 037 206 9599 îi rugăm pe părinți să-i ajute da. și să ne sune cei mici. La ce da. materie ați vrea să renunțați? Băi, nu, hai că la vă întreb Dacă ar fi după voi. Nu, care e cea mai nașpa materie? Bine. care e cea mai nașpa materie și de care ai vrea să scape acum? Dar asta e o întrebare bună și pentru părinți. Deci, dragi părinți, din punctul vostru de vedere, că voi faceți temele, nu? <laughs> Care-i, frate, cea mai nașpa materie și care se dă bătaie de cap cel mai mult? Când da. ajunge copilul acasă și zice am de făcut teme la... și simți așa, că te ia cu e rău la de la lingurică risipți de la muncă. Și cândeam că petrec o seară liniștită, mă uit la un meci, la ceva. Tati, tati, azi ai temă la mate. <laughs> și deodată, mamă, iar teme, dar nu termina terminasem odată toată treaba asta. întrebare nu e la ce are copilul teme, la okay. ce am eu teme. <laughs> la ce avem, la ce avem teme, frățioare. Teme. Bianca, bună dimineața. Săru buna. Bună dimineața. Bună dimineața, Bianca. câți ai ai și zine repede la ce materie renunțat o? Care e cea mai nașpa? Nașpa cum zice am... Vlad. 14 ani și la limba latina. Ah oh, latina. Asta nu e o limba moartă? Da. Ei noastre, prietene. Multe silve sunt. Eh? A -a? Agvila non capit, Musca. Băi, dacă Bianca știa că ai spus asta, nu te Alea mai acta este. adică trebuie să. Aleagă acta est, da. Est, da, Dar Bianca, iartă -l. Hai. Da. Salve <laughs> Rapidus. Mensana Incorporated. Da. Mulțumim Bianca, la tine. Mulțumim Bianca. Mihaela, Mihaela bună dimineața de la tine aici. Mihaila, bună dimineața. Bună. La bună dimineața. Bunjour. În Brașov vă deranjez. Te rog, Mihela. vă uh, spun și ca mamă, Da. ca cei făcute și cadrul didactic care predă dar în mod privat. Da. da. Ce predai? Da, femeie care face after school. Ce predai, Bianca? Uh, uh, am o grădiniță privată și un after school privat. Așa. Măcar, Mihaela, nu Bianca. Mihaela, îți dau un mierușel. Așa, ok. Dar v-am sunat că, într-adevăr, uh, sunt de acord cu ideea să, să scoată o, o parte din materii. Respectiv, da. foarte multe dintre teme. Da. Sunt foarte multe, că, uh, nu? Da. Deci dacă acum doi ani poate terminam temele cu copii cam într-o oră jumate, două. Da. Uh, a, mai trebuie să specific că predau în germană. Da. Deci, copiii au teme pe limba germană. Deci, acum suntem cam la nivelul de 3-4 ore pentru unii copii da, e foarte mult. În care trebuie să-și teme temele. Da, și nu mai apucă să facă nimic. Dar de ce nu mai vin, de ce vin atât tinească, de multe? Stai, stai, stai puțin! De ce vin atât de multe teme deodată? Că ai zis că acum 2 ani erau la jumate. Ce s-a întâmplat? Uh, acum, să nu se supere nimeni pe mine, dar cred că are legătură cu. Uh, afacerea after schoolului. Da. În general, ce puțin pe secția germană și nu cred că numai în Brașov este ideea ci cred că este în toate orașele a, adică din care Că nu înțeleg, mai clar ce înseamnă face. adică apar teme special ca da. să stea copiii la after mai mult sau cum? Da, asta a vrut să zică Mihai. Exact. Mm -hmm. Exact. Mulțumim tare mult. Uh... Băi, o paranteză, stai puțin înainte de următorul telefon. Repet, este de un cinism înfiorător faptul că această societate își transformă, transformă exploatarea propriilor copii într-un business. business. Se pare da. inimaginabil, incredibil. Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața, mă, fraților. Aștia da. ne-au vândut copiii pe bani. Iată. Nu? La propriu, ne-au vândut copiii pe bani. Manuale, da. afaceri, da. after school-uri, da. școli private. Da. Eu nu sunt de acord cu scoaterea în totalitate, pentru că în viață ai nevoie da. și de un pic de fizică, așa ai e, nevoie corect. și de un pic de chimie. Dar eu vă pun o întrebare, cred că s-a învățat undeva în clasa 8 -a. Mai știți spre unul din voi să descomponeți carbonul? Doar nu. vin cu apă carbogazoasă. <laughs> <laughs> mulțumim că da, <mulțumim>, tăniți, <laughs> da, așa că vreau să vorbim și cu Rareș. Bună dimineața! Rareș. Bună ziua! Rares? Hei, bună, bună ziua, ziua Rareș. ce mai faci? Bine. Bine. Ia, câți ani ai? Zece. A, treabă. Ești în clasa a patra, a? A cincea. A cincea, ce la mare ce La ce ai vrea să renunți? Care e cea mai urâtă materie? După mine, nu-mi da. place româna. Româna? Da. Să știi că multor nu le place româna, dar asta nu e româna, chiar trebuie învățată, Rares. Știu că dar... e greu, dar ce să faci asta e, trebuie să citești mai mult De și să... Sunt. Așa? Uh... Da, română și într-un fel, și biologia. Și biologia? Adică, biologia, sunt de acord. Te-a pus, te pus să. Ai făcut disecție pe broscuțe? Încă nu. Încă nu. E, atunci, atunci o să devine ce interesant. Bine, asta cu româna. Că se fude, că se fude. Că se <laughs> n-ai Dar, muguri, bună dimineața! Bună, dimineața Bună! bună. Uh, nu ne-a plăcut chimia? Da. -a da. nici eu. Și prea multă chimie pentru ceva care nu te ajută după ce te Și da. copilului meu tot la fel Nici da, fi da, Eu fi ceva chimia. în familie Păi da, <laughs> da, aveți o problemă da, <laughs> Mulțumim Eu m-am Ești... înțeles bine cu chimia în organică Unde luam 10 cu felicitări și la chimia Organică asta -a Mara, bună dimineața Bună dimineața Câți ani ai Mara? 11 Ce nu-ți place dintre materiile de la școală? Mi se pare o materie destul de tehnologică. nu învățăm absolut nimic Tehnologica? Ce faceți, de la tehnologica? Cam nimic, Ad... învățăm despre clădiri în ultima vreme, profesora cam lipsește de la ore Aha. Am înțeles, multă pasiune Și Cu denunț <laughs> Și Luca, Luca, bună dimineața Buna dimineața! Tu câți ani uh, ai? Ne-ați atizule. Eu am 11 ani. Mulți înainte. Ia zine. la ce vrei vrea să renunți? La tehnologie. Uite-mă, tehnologia asta devine o problemă națională. Da, cum a zis copilul de mai devreme, că ne va doar despre clădiri. Am înțeles. Ăsta-i fi... viitor în țara asta, să construiești... Uh, o lecție asta care ne-a dat-o acum este despre culori și trebuie să le învățăm pentru uh, ce culoare e mai bună în apartament. Uh -huh. Și tu ce ai scris <fie> acolo? Mă rog, tati, ce ai scris în temă? Uh, Pai nu, că trebuie să le luăm dintr-un manual și avem o grămadă. Am înțeles. Bine, Luca, hai să ne oprim da. aici. Hai să... Băi, deci fiți atenție, prima materie inovativă, practic, din programă. Așa da. Deci, e. cum ceva actual, construcții, că din asta se fac bani. În ziua de azi în România cei mai mulți bani îi fac ăștia care construiesc case, blocuri. Toată lumea, dacă trec stânga-dreapta, un cunoscut în 10 s-a apucat să construiască case, blocuri, să renoveze apartamente, mm -hmm. că din asta faci bani. Și uite, învață și pe copii, bine, până vor ajunge ei la maturitate, nu vor mai avea ce să construiască, da? Da, am găsit, îmi semnanează un amic, postarea unui vechi prieten, coleg, Marius Hucăl, jurnalist, are un puș de 11 ani. Marius postează fotografii cu tema la matematică a fiului său de 11 ani, deci ar fi în clasa a... 6 6 -a, nu? Și este ceva inimaginabil. Inimaginabil. Și aici Și amicul meu spune așa, contest cantitatea extrem de mare de teme, nu are doar la mate. Știți că fiecare profesor consideră materia sa ca fiind cea mai importantă. Școala răpește acum copilăria elevilor, îi obligă să stea în casă, îi ține departe de spor și de citit. N-am văzut niciun politician să facă din asta o temă de campanie. Și după aceea foarte interesant ce spune Marius. Spune așa, uh, politicianul acesta care ar face o temă de campanie ar trebui să știe următoarele. În România sunt 3,7 milioane de elevi. Asta înseamnă peste 7 milioane de părinți, adică 7 milioane de voturi. La ultimele alegeri prezidențiale s-a ajuns la cotrocen cu puțin peste 6 milioane de voturi. Așadar, acel politician ar avea potențial de președinte dacă ar iniția un program de neimbecilizare prin școală. Succes. Deșteptarea! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. Andreea, pare, trebuie să-ți măturisim ceva. Ai o energie prea puternică și ne dăm sala. vreau să te trollăm. și? La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.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 Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați! Ah, uh -huh. cum mergi să iau! Creditul la ING pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vi și pleci cu banii în pungă! Se spune că iarna șoferii români sunt eroi. Se luptă cu șoselele neluminate și pline de nămeți. Evită în ultima secundă porțiuni periculoase de polei. Pe Previn cum este coliziuni cu îndrăznesc teribiliști. Își despotmolesc partenerii de trafic. Patinează! Străbat viscul spre școală copiilor!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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări tuturor pasionaților de ghiduri! Această reclamă a fost pentru voi!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 fin.ro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 la Digimobil oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri Plus 400 de lei reducere la smartphoneul ul AllView X3 light Sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni Vin acum în magazinele Digi Detalii pe digimobil.ro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 Delicată de hipiflor protejată. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme deosebit de rece pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 1 și 7 grade în nord-vestul, nordul, centrul, estul și la munte. Trecător va ninge în restul teritoriului, în orările vor fi trecătoare și doar izolat vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla cu putere în regiunile estice, mai ales la, în Moldova și la munte. În capitală se anunță o zi rece și nu mai mult de 7 grade după prânz Trafic blocat la această oră pe DN7A din cauza zăpezii și a copacilor de vânt. Probleme sunt și pe autostrada a 2, iar în județul Gorj, polițiștii verifică mașinile care urcă spre stațiunea Rânca și permit accesul celor care sunt echipate cu anvelope de iarnă. Am stat de vorbă cu Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic. Informăm că în județele Hunedora și Vâlcea traficul rutier rămâne întrerupt pe drumul național 7A un Ion Voinea Săjieș din cauza zăpezii și a câtorva arbori căzuți pe partea carosabilă. În județul Gorj pe drumul național 67C în localitatea Novaci, un echipaj de poliție nu permite autovehiculelor neechipate cu anvelope de iarnă accesul către stațiunea Rânca și verifică dacă acestea au în dotare lanțuri antiderapante fiind probabilă folosirea lor. În județul Maramureș pe drumul național 1 în zona Mestea când se acționează cu material antiderapant deoarece s-a format polei pe autostrada A2 București Constanța între kilometrii 65 și 115 pe tronsonul Lehliu dragna în zona podurilor, carosabilul ușor umed tinde să înghețe motiv pentru care le recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza. Circulația rutieră s-a desfășurat ieri cu dificultate în mai multe județe din țară din cauza zăpezii și a viscolului. Socialistul Igor Dodon este noul președinte al Republicii Moldova. Scrutinul a fost marcat de o serie de probleme, Buletinile de vot s-au terminat în mai multe secți și din diaspora, inclusiv la București, înainte ca toți veniți la urne să-și fi exprimat opțiunile. Moldovenii au stat la coz câteva ore pentru a putea vota. Ștefan leunte. După numărarea peste 95% din voturi, Comisia Electorală Centrală a anunțat că socialistul Igor Dodon a câștigat alegerile cu 55,39%. De cealaltă parte, Maia Sandu a strâns 44,61% din voturile exprimate. Igor Dodon este primul președinte moldovean ales direct după anul 2000 și a câștigat cursa prezidențială cu promisiunea unei apropieri de Moscova în detrimentul Bruxelului. El a îndemnat la calm și colaborare, a declarat că va fi președintele tuturor tuturor moldovenilor și a felicitat-o pe Maia Sandu pentru o campanie electorală dură, dar bună. Eu vreau să mulțumesc toți cetățenii Republicii Moldova care mi-au încredințat votul său și viitorul acestei țări. Eu înțeleg foarte bine responsabilitatea și îmi revin începând cu ziua de astăzi. Dar eu vă promit, stimați concetățeni că eu voi fi președintele tuturor. Doamna Sandu, eu vreau să vă felicit pentru un rezultat foarte bun. Dar acum vă rog foarte mult, haideți să calmăm spiritele. Azi noapte, la sediul Comisiei electorale centrale din Chișinău, mai multe persoane protestau față de felul în care s-au organizat alegerile peste protu oamenii cerau demisia reprezentanților comisiei. Cetățenii moldoveni care nu au apucat ieri să voteze la Londra au protestat în fața secției de votare din Stratford după ce s-a anunțat că buletinele de vot s-au epuizat cu șase ore înainte de a se închide secția. Buletinele de vot s-au epuizat și la Dublin, în Bolonia, ambasada din București și două secții din Paris. În acest context, Maya Sandu a cerut ieri demisia ministrului de externe și a președintelui. Comisiei Electorale Centrale pentru obstrucționarea dreptului de vot. Moldovenii au stat la coadă ca să voteze în Italia, Franța, Germania și Portugalia. Zeci de cetățeni moldoveni au protestat în fața secției de votare de la Stratford-Londra, fiind nervoși că au stat ore la rând la coadă și nu au putut vota. Spre seară, Comisia Electorală Centrală a anunțat epuizarea celor 3000 de buletine de vot la secția din Stratford, iar oamenii au fost redirecționați spre Ambasada Republicii Moldova, care este situată în partea cealaltă a Londrei. Unul dintre cei care au apucat să voteze la Londra a filmat și rul de cetățeni moldoveni care încă stăteau la coadă. Rândul este foarte mare. Toți acești oameni sunt moldoveni. Toți așteaptă să voteze. Acestea sunt oamenii care nu au votat. Proteste au fost și la Bolonia și acolo s-au ipuizat buletinele de vot și nu toți cetățenii moldoveni au apucat să voteze cea se a format și la Berlin, dar și în capitala Franței. Pe rețelele de socializare circulă fotografia unui cetățean moldovean care a votat la Paris. El a venit la secția de votare fiind conectat la perfuzii. Peste 100 de secții de vot au fost deschise în afara Republicii Moldova pentru al doilea tur de scrutin ale alegerilor prezidențiale. Am ascultat o pe Elena Tudor. Mulțumim mișterile, să opreis deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro. Sport Luca Pastia. Bună dimineața, Dinamo a pierdut în deplasare la Nant, 24 la 26, în Liga Campionilor la handbal Masculin, dar a făcut un meci foarte bun. Bucureștenii au condus și la trei goluri diferență în două rânduri, dar au cedat în cele din urmă în fața echipei gazdă, care era favorită certă. Iranianul Sayadeh Stechie a fost cel mai bun marcator Din Amo, Vist, cu 8 reușite, iar portarul Irimuș s-a remarcat cu 11 parade. Cu trei înfrângeri consecutive, Dinamo a ajuns pe locul al patrulea în grupă și o va întâlni în runda următoare pe ocupanta ultimului loc, Holstebro, joi la București. În timp, doar primele două clasate se califică în playoff. off Cehia a câștigat Fed Cup la tenis feminin după ce a învins în finală Franța cu 3-2 la 2 la Strasbourg. În meciul decisiv de dublu, Carolina Pliskova și Barbora Stricova s-au impus neașteptat cu 7-5-7-5 după mai bine de două ore de joc în fața cuplului Carolina Garcia Cristina Mladenovici. Franțuzoice erau mari favorite ele câștigând patru trofee împreună anul acesta, printre care și Laurent Garos. Cehia a câștigat de 5 ori Fed Cup în ultimii șase ani și a ajuns la al 10 trofeu. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Avem un Smart TV, știți bine, îl puteți câștiga peste câteva minute. Tot în câteva minute câștigați un kit de mic dejun și o bicicletă. Ce? O bicicletă și un kit de mic dejun. Cum e ăla kitul de mic dejun? Veți explic de imediat ce e kitul de mic dejun. În rest, să știți, Vlad s-a specializat în șpagă. În sensul că știe teorie multă. Cercetarea. <laughs> știe teorie. Acum cu practica. Am mai -am, găsit știme. niște proceduri de șpagă da? de la Poliția Rutieră. E bine, Republica Fantastica România imediat. Europa e fermă. Bercheshrick vince cu tine. A celebration 8 și 11 minute prietene ascultați Europa FM pentru Republica Fantastică România. și astăzi vorbim despre procedurile de șpagă puse la punct de unii polițiști de la rutieră să se înțeleagă bine că nu toți sunt oameni foarte drăguți la poliția rutieră, am prieteni, dar unii dintre ei, doamne fac lucruri în plus la job. Și prieteni adică, ai și tu. Oameni foarte de treabă, <laughs> da, dar și muncesc da, foarte da. mult, să știi. Pe bune, nu cred că-ți dorești să stai în intersecție, o zi întreagă ca să, faci, să dirigezi traficul ce obține în București. E o muncă foarte grea. Dar unii dintre acești domni sunt atât de pasionați de meseria lor, încât vor să adauge, aduc plus valoare. Jobului și fac mici proceduri de spagă, de exemplu. Se da? Săptămâna trecută am vorbit despre polițiștii din Hunedoara, care erau, erau, erau mai profesori așa, adică explicau în datoritori și unde se poate face și unde nu se poate face conversație pe marginea șpăgii. Nu faci lângă mașină. Deci, în, nu, purtăm discuții compromisătoare în apropierea mașinii. Explica unul dintre ei... Mașinii de poliție. Da, în apropierea mașinii de poliție. Explica unul dintre ei unui agent sub acoperire. Asta este amuzant, mă rog. <gătări> da, nu, pentru că instrumentele de înregistrare sunt foarte sensibile și exact. nu putem să purtăm astfel de discuții, să nu se strice săracele. Bun. Azi, cazul unor polițiști din Piatra Neamț, 14. 14. Polițiști cu totul care au fost documentați în peste 100 de cazuri în care au luat dreptul într-un interval foarte scurt. Ce interesant, polițiștii aceștia făcuseră legământul tăcerii. Veți vedea, erau um, mai religioși, așa? Făcuseră legământul tăcerii. Adică nu vorbeau. Când venea vorba să ia bănuțul. Vorba aia, vorba multă să omului. Serios. <laughs> da. da. Bă, oarecum făceau, știi? Mm -mm. <laughs> Poftiți! <laughs> Când te întreba, știi, cum, cum se întreabă? Deci, cum facem? Întreabă. Zic cum Luca? cum se întreabă. Cum facem? Cum facem șeful. Cum facem șeful? Să Și asta bine. face... <laughs> Ce? Mă, poftiți? De ce faceți dumne din dește așa, spagă, da. Ia uite, mi-arată două degete. Victorie, da, victorie! Păi, da. oricum nu se-ar baza polițiștii de la rutieră pe cine știe ce vocabular să fim cistiți. Așa că se înțelege de ce limbajul semnelor. Bun, ei explicau prin semne contraveninților că trebuie să dea și cât au de dat. Așa vrut să văd asta... Bun, fiți atenți. Și 14 polițiști de la rutieră au luat mită de la șoferi de 115 ori, numai pe parcursul a 25 de misiuni executate în perioada 22 aprilie-18 mai. Sumele fiind cuprinse între 50 și 400 de lei. Deci, în 3 săptămâni, Când în un pic 3 săptămâni, 115 șoferi dignuiți cu o sumă totală de minimum 1000 de euro și maximum 10.000 de euro. Deci, undeva între sumele astea au luat. Nici da? nu e mult. Nu? Nici nu e Până 10.000 de euro își pagă în 3 săptămâni? Nu, Măi, e băiatule. Mult. Șoferii ăștia fuseseră prinși de pășin viteza legală sau convințând alte contravenții, clasic, da? Cum facem? cum facem șeful? Păi, cum să facem? Până mm. la... <laughs> Dar detaliul delicios, delicios că asta v-am spus că erau mai religioși, făcuse legământul tăcerii și la percheziția mașinii de poliție, mașina radar care îi prindeau păștea, procurorii au avut o surpriză, citez din ad Adevărul, descoperind o carte cu conținut religios, în care polițiștii colectau șpaga, Mita se plasa într-o carte despre Sfântul Iov. Asta. e. Da. Păi ce tare, adică, știți, pilda lui Iov este despre... Adică Iov fusese tentat de diavol și pedepsit de Dumnezeu care îi testa uh, credința și Iov și-a menținut credința intactă în ciuda tuturor greutăților. Ce ironie să iei pagă da, într-o da, carte da, despre da, da. Iov, nu? Așa, e, și bine, probabil că după ce luau șpagul, zi șpaga ziceau și o rugăciune, binecuvântează, doamne, această șpagă, Polițiștii de la rutieră. Da, și, e, deci, din, din referatul DNA Bacău, stai că e un alt Iov, zice, întorpe două mașini, a fost identificată și ridicată o carte cu conținut religios, având titlul Sfântul Iov din Uglea, fiul al și lui viața, minunile, a catistul. ca nu era eu da. fără ăl știi tu. Nu, da, era. bine da. A, e, e ceva mai de nișe. Doamne, da, pinda rămâne. Șoferii catiste dădeau de, de fapt. Da. Nu era da. șpagă. Cartea ce corespunde. Carte la da, că dădea cartea... la și citește o rugăciune, să <laughs> iert da. Și la că se între filele și, pune... <laughs> și o contribuție pentru da. biserica noastră polițiștilor. Pentru vii <laughs>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 la locul de muncă. Așadar, cuvântul energie, da? Textul energie și să ne spuneți cum arată o dimineață perfectă la locul de muncă într-un SMS la 1769. Poți câștiga un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să fim siguri că ai energie toată ziua. Vă spunem mult succes. Cum ar fi o dimineață perfectă pentru voi? Contrezit la... 5.30 dimineața, cum îmi place mie Așa? Să fie frig afară, frumos să te O cafeluță, repede. o biscuite O cafeluță rece Dar o bicicletă nu va prinde bine pe vremea asta? O bicicletă, știi cum? Eu am deja felas bicicletă Și un... <laughs> am și... Da. Bine, deci îți mai, îți mai trebuie kitul de mic dejun De la Musli Vitali de mic dejun cu cereale. O rezolvăm. Perfect, ar fi. O rezolvăm. Da? Și cu ceva șuncă. <laughs> 8 și 17 minute, 10 minute așteptăm SMS-urile, după care uh, revenim să vedem cine a câștigat premiul. În fiecare zi ai puterea de alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură, satisfăcut,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 Este Black Friday la Flanco. Ai reducere pe bandă rolantă până la 80%. AllView pe opt Energy Mini este 499,99 lei cu reducere de 300 de lei. Flanco.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 cum faci de astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la răb sau cumpără tot ce te bucură! Pe 13 și 14 noiembrie ai 50% reducere la a doua bucată de Nescafe Brassero 100 de grame și primești câte un pliculeț cu trolii pentru fiecare bucată. În plus, ai lămâi la 3,33 lei kilogramul și 25% reducere la servicii de veselă și pahare. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Vine Ana Cori în București. Pe 10 noiembrie în a fi Cotrocen, iar pe 15 noiembrie în Park Lake Shopping Center. vin în magazinele Ana Cori și vei găsi calitate, stil și rafinament. Bineți venit la creditul pe repede înainte? Comanda, vă rog! <coughs> ah, Scuzați-mă, ați pisem. Sunt mai epuizat decât stocurile de Black Friday De câteva zile nu fac decât să urmăresc ofertele E bine să vă prindă Black Friday pregătit uh, Apropo, ia dați-mi un credit de nevoi personale până nu adorm la loc Cum să-l facem? Mare că vreau diagonal cu 20 ori la televizor Și -i adevărat? E fără adeverință? Da, fără urmă de adeverință Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați uh -huh. ah, Cum ești eu Creditul ING pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă Vii și pleci cu banii în pungă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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în Mega să vezi ce ți-am pregătit! În perioada 10-16 noiembrie ai San Benedetto apă 1,5 litri la doar 2,49. Vita sufără zahăr, morcov, birsiți și măr un litru la doar 7,89. Alndusler su carbocazos 1,5 litri la doar 7,49. Și Santal suc portocale sau mere 100% 1 litru la doar 8,49. Mega imagini de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale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 ce And I'm crazy but you like muzica The plain of we remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, long for the days of no surrender, years ago. Eu de la LP la Europa EFAM am și 30 de minute, friguti afară. Uh -huh. Oare care o fi temperatura la Bâle lac? Dacă e suficient de frig, a început construcția hotelului de gheață. Așa că la fac de ceva ani. Deja tradiționalul hotel de gheață de la Bâle, anul acesta este rezervat integral înainte chiar de a fi construit. Cum se întâmplă și cu autostrăzile din România. Banii sunt cheltuiți înainte, să fie... banii sunt cheltuiți înainte ca autostrăzile să fie cheltuite. Bine, București s-a construit așa, s-au făcut multe blocuri cu bani. În sensul că s-au luat banii de avans da. și nu s-au mai făcut. Da, așa. Și în fiecare an. Și autostrada suspendată. Oh, s-au luat da, banii da, și da, da, da, da, da, da, da. să revenim. Deci, hotelul ăsta de gheață, cum spuneam, e ocupat chiar înainte de a fi construit. Cum ar zice domnul Băsescu, Bă, dacă e multă gheață, trebuie să fie el și veselie. Așa e. Mulți români, pentru mulți români, hotelul de gheață va fi anul ăsta acasă. Dacă e au da. încălzire centralizată, e, da. drobeta turnul Severin, de exemplu, la Calafat, au hotel de gheață la ei acasă. Pe, da. manii, pe, pe Gratis, practic. Da. Nu trebuie să plătească. Da. Cătălin Moisin, din partea companiei care construiește, citat de Click.RO zice așa, citez, este adevărat, A. adevărat, A. toate cele 14 camere din hotelul de gheață au fost deja rezervate de turiști străini, majoritatea din Marea Britanie, în fiecare an camerele sunt unice, anul acesta vă așteptăm cu tema Hollywood. Deci, tema Hollywood, fiți atenti, va fi o cameră Michael Jackson, pentru copii nu e, Una Star Trek Așa, pe de tine. Da, Una Star Trek, una Mihai Viteazu Bună ta Și așa mai departe Serios? Da, ce are Hai Mihai Viteazu? e serios? Da, domnule, e Halud. Ia, asta, A, asta am sensul, și selectaștire da. O noapte costă 100 de euro de persoană Cât? Iar în igluri pe care le vă construi în ianuarie Tariful e de 150 de persoană Măi, băie, pe noapte sau rămâne până la vara acolo? Știu, în, <laughs> da. în fiecare cameră... Deci, camerele sunt din gheață ca și paturile. O plăcere, frate, de-abia aștept. Adică, de ce, de ce nu m-aș duce să dorm pe un pat de gheață? Așa, pe fiecare pat se află o saltea moale, acoperită cu lingerie. Slavă cerului! Vezi, asta era. Pă, pături și blănuri pofoase de animale. De animale moarte, aș zice. Normal. Da. Ce fel de animăluțe cu blăniță pot fi găsite la hotelul de gheață? Nu te uită așa la mine. Gata, am înțeles, mă opresc aici. Nu Înainte rău. de culcare, oaspeții primesc saci căldoroși de dormit, deoarece temperatura medie hotelului de gheață este între minus 2 și plus 2 grade Celsius. Frățioare, lipsă, dacă ar fi și grasie, ar fi ca hotelurile din regie pe vreunul Ceaușescu. Ar fi interesant să facem o emisiune de acolo. Zou? Ia faceți voi tu, ia fă tu o emisiune de acolo și rămân eu aici și... Nu, că vine și Luca... -vă. Ioana mi-a spus că abia da, și E o experiență, de e o experiență da, Și nu poți să ne lași singur Distracție plăcută băieți. pune ne ce preferi, minus 2 sau plus 2 grade de, Că uite gelul că ne trimite eu, starea eu, vremii din Tenerife de Eu aș el. prefera am 50 de grade Dacă ar fi nu. să fie în iarnă Așa? Dacă înțelegi ce vreau să spun Am înțeles Așa? Și, da. și în rest din Tenerife Minim o sută <laughs> 37 de minute am ascultat Morandi Bejula la... Știați că Morandi au revenit și au o piesă nouă? Nu, ia zi. Nu știați, a? eu. Hai, poți să... Poate o ascultăm zilele astea. <laughs> Auzi, mai aș la fel de bine. Oh, oh, oh, oh, ce lovitură! Europa FM și Musli Vitalis de la Dr. Rădcăr te invită acum la concurs. Dacă ai trimis SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul energie, urmat de răspunsul la întrebarea cum arată o dimineață perfectă la locul de muncă, e momentul să afli dacă ai câștigat. Florentina din București e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Florentina, poți câștiga un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ia zine, da. cum arată o dimineață perfectă la locul de muncă? Eu sunt un liber profesionist, pentru mine cei care dimineață arată altfel. Încep cu o cafea și cu cereale cu sana dimineața acasă, așa, așa, le, așa le combin eu. Așa. După care vă sper la un trafic liber, vă ascult în mașină. Ai auzit, și drem... Vlad, ascultă? Și <laughs> Și apoi mă duc către cabinet, cabinetul meu, că sunt psiholog. și și ca, da. cam care e profilul nostru, așa, ascultându-ne în fiecare dimineață? Uh, nu știu, unul pozitiv. Am înțeles, am scăpat și de data asta. Da, bine. sigur că da, vă aștept, vrei, să vedem. Ai, ai fost drăguță, să știi că de acum poți să-ți poți să iei musli pe bicicletă și să încerci să vis traficul ăsta de dimineață. Da, am, am și niște suporturi de bicicletă pe mașină. E bine. Și când uh, e un mai, căl mai călduț cu asta mă, mă ocup împreună cu soțul și cu copilul. Bine, Valentina. Ai un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să ai dimineți plină de viață! Da. Vă mulțumesc! Felicitări, Vă mulțumesc. felicitări! Vă așteptăm și mâine la concurs și încă un lucru important, puteți participa la concursul Dr. Odcăr și pe pagina de Facebook Europa FM în fiecare zi pentru a câștiga kituri de mic dejun de la Musli Vitalis. Deși, dară...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 Și 42 de minute, Ina, la Europa FM. Noroc cu intervenția asta, că altfel Luca și Vlad erau antrenați într-o discuție despre meciul România-Polonia. Despre violența în fotbalul rău. Da. Și despre alte violențe. Violent. E important să te ferești de buba, de cucuie, de chestii de astea, că s-ar putea să-ți plătești singur spitalizarea. Și de pe Și de pe tarde, desigur, da. Bun, oricum, fiți atenți am găsit tot o soi de republică fantastică. România, din cauza unei prevederi legale cam confuze, după părerea mea. Dacă te lovești în caz cu bicicleta, de exemplu, și ai nevoie de intervenție medicală, poți fi obligat să plătești spitalizarea. Chiar dacă plătești asigurări medicale și așa mai departe. Adică ești legal, plătești asigurări, tot, dacă te duci la spital... E vorba de legea 95 din 2006 Trebuie să o spune... la bicicletă? Ha? Trebuie să aiercea o la bicicletă? Da, sau... cred că urmează, da Cum adică dacă nu, ai un accident bune. și de pe bicicletă Nu, nu mai primești ajutor Vă medical? explic imediat Primești gratuit. ajutor gratuit. medical Dar nu să nu fie gratuit Vă explic, fiți atenți că e interesant Deci legea 95 din 2006 spune așa citez: Persoanele care prin faptele lor Aduc daune sănătății altei persoane precum și daune sănătății propriei persoane. Din culpă, au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuielile efective oca ocazionate de asistența medicală acordată. Asta e legea. Deci, mergi pe bicicletă, cazi și îți spargi capul că n-ai ținut bine de ghidon, e vina ta. Deci, ești bun de plată. Și oricât de absurd sună, se întâmplă, protevea a descoperit mai multe cazuri colegii de la știr de acolo, au descoperit, de exemplu, că Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova a început deja executarea unora dintre pacienți. De exemplu, ne-au găsit cazul unui pensionar de 64 de ani, săracu, a ajuns la spital după ce a căzut cu bicicleta asta vară. i s-a făcut rău de la căldură, și-a pierdut echilibru și a căzut, și mă rog, și-a rupt niște coaste, a fost internat o săptămână la neurochirurgie. Și câteva luni mai târziu, mă rog, după câteva zile acolo, l-au pansat, la ce i-au făcut, l-au trimis acasă. Câteva luni mai târziu a primit înștiințare de plată: 1400 de lei cheltuieli de spitalizare, toată pensia omului. Cred că acum a internat la cardiologie, părerea mea. <laughs> Altă problemă. Da. Și problema, să știți, dumina... asta nu e din vina lui. Nu e din vina lui. Problema nu e neapărat la spital, să știți, pentru că spitalul e obligat să recupereze banii de la pacient. Pentru că, sau în cazul în care Casa de Asigurări de Sănătate respinge decontarea spitalizării, invocând legea asta de care v-am spus mai devreme. Și directorul spitalului de la Craiova e citat de colegii de la Pro cu următoarea afirmație accidentarea, în toate condițiile în care este făcută din culpă proprie. Adică ai căzut cu bicicleta, ai dat cu mașina în pom, orice autovătămare, fracturi, traumatisme, trebuie recuperată. Banii trebuie recuperați de la persoana respectivă. Stai. Și domnul cu bicicleta a fost încadrat la accident rutier... Asta e. Deci totul e să nu ți o faci cu mâna ta cum ar veni. Cum adică, mă? Da, P păi, or... adică, căzut cu bicicleta ți păi, capul. puțin, dar dacă ai băgat în tine niște alcool și ai ajuns, cum se întâmplă cam în fiecare noapte pe la toate spitalele din România. Nu e a... accident a... Nu, nu e accident, nu. Nu De se dacă bei, aluneci, cazi i spargi capul, dar jocul ăla, Nu te supăra frate cu Săbii. Știi că se mai întâmplă prin cartiere. Nu da. te supăra, frate cu Săbii. Cu ninja. Și ajung toți Ușor zgâriați pe la spital. Să-l <laughs> nu-i din vină personală, da, stai puțin, eu nu zic de asta. Dar eu zic de astfel de cazuri. Uite, merge pe, vine iarna. O să fie polei pe stradă. Așa. Aluneci și îți și rup piciorul e din cazi, ta și rup să piciorul. Nu, în principiu ar trebui, cred, să dai în judecate pe ea care n au dat cu sare să nu mai fie polei, nu? Și în felul ăsta, astăzi recuperezi banii. Dar de vezi. Mă A. Au și dacă greșești și nu mai plătesc asigurările de sănătate. Nu mai plătești da. asigurări? Oricum trebuie să plătești intervenția medicală. Păi, da. Păi deci da. le plătesc intervenția medicală, asta nu mai plătesc e. asigurările da, până la urmă. Adică, nu, eu credeam eu că. Mă asigurările... greșesc, adică nu-i din vina mea că am uitat. Da, eu credeam că este. Să le plătesc. Ca asigurările... Dar vezi, bună comparație ai făcut. Pentru că eu credeam că asigurările de sănătate pe care le plătesc eu sunt un fel de casco. Exact. Adică asta e, plătești și ai casco pe tine. Nu? Pe <laughs> te, te repară. Că ai plătit asigurări. Da, mai bine. De fapt, nu. Sunt... Vezi, statul român îți transmite că este asigurarea de sănătate. Perché. Adică pa. nu te despăgubește pe tine, despăgubește da. doar pe altul dacă e. Dar casco, dacă e din vina ta, pa. Mai, mai bine ție o casco, from the first they open?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 No you won't do do the same Oh you'll never 51 de minute. N Am uitat de concursul vostru favorit. Alege să fii smart, câștigă un smart TV În câteva minute la Europa FM Aveți 10 minute la dispoziție Pentru a vă înscrie cu un SMS Sau câte vreți voi Cu tarif normal la 1769 Scrieți SMART numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și intrați în tragera la sorți. Poate că după 9 puteți câștiga un Smart TV 1769. Scrieți SMART numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Multă bafta! Acum ascultăm știrile Europa FM după știri la radio cu Andreea Esca. Mikey H. a fost invitatul de sâmbătă asta. Sunt Andreea Esca și sunt la radio la Europa FM apare, trebuie să-ți măturisim ceva, să -a s -a -a ai o energie prea puternică și ne domn în sala. pentru să te trollăm. Aoleu, și? nu La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.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 Hey, heißt es da unbund!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 Urmează starea nasului. În zilele următoare se anunță un nas temporar încărcat și posomorât în regiunile nordice. Vântul nu va avea pe unde să sufle. Alege Quix. Șpreiul nazal hipertonic pe bază de apă de mare. Quix. Respiră cu tot nasul. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Sinte ritmul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 Autoritățile din județul Iași au fost luate din nou prin surprindere de prima zăpadă. 30 de mașini au fost blocate în această dimineață pe drumul județean care face legătura cu județul Vaslui. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. Drumul județean 248 Valea Satului, Bordea, drum care face legătura între județele Vaslui și Iași, a fost uitat de autoritățile județului Iași chiar în prima zi de iarnă. S-a produs polei și nimeni nu a făcut nimic în jur. De 30 de autoturisme au fost blocate zeci de minute. Comisarul șef Liv Zanfirescu. Pe DG 248, undeva localitatea Valea Satului, Bordea, unde s-a produs polei, nu s-a intervenit la timp și s-a produs un blocaj. După ce șoferii au sunat la poliția rutieră și la drumuri, au sosit echipaje care au împrăștiat antiderapant și șoferii și-au putut continua drumul. În județul Iași sunt montați 500 de metri de parapeți în zonele cu risc de blocare a drumurilor din cauza zăpezii. De la Iași, Violeta 5 Europa FM. Aseară, un microbus cu pasageri s-a răsturnat pe DN13 în localitatea brașovenă Feldioara. Șapte persoane au fost rănite. Primele date arată că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum viscol și ninsoare. Iar în județul Gorj nu se știe nici acum care este firma de dezăpezire care va acționa pe drumurile naționale. Contestațiile făcute în urma licitației nu s-au soluționat. Ca să acționeze pe drumurile înzăpezite, Compania de Drumuri Naționale a solicitat sprijinul firmelor care au câștigat contractele în județele vecine. Până la 11 este cod galben de vânt puternic și ninsori în insori, în carpații meridional și oriental, dar și în Moldova, unde local va mai nince slab. Meteorologia atenționează că în următoarele zile vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile. Temperaturile minime vor ajunge chiar la minus 10 grade. O ascultăm pe Meda Andrei de la ANM. Intensificarea ale vântului în zona montană și nord estul țării uh, vor continua să fie, prin urmare Carpații meridionali și orientali plus uh, mare parte din Moldova vor fi sub atenționare Cod Galben, deoarece rafalele vor avea intensificări cu viteze la rafală de 70-80 km pe oră, iar pe creste va sufla cu peste 90 de km pe oră, viscolind și spulberând zăpada. Meda Andrei de la Administrația Națională de Meteorologie. Pro-rusul Rumen Radev este noul președinte al Bulgariei, aliatul socialiștilor bulgari, un nume nou în politică și un susținător al unei apropiere de Moscova. Radev a obținut victoria în alegerile prezidențiale desfășurate ieri potrivit rezultatelor aproape definitive. Fostul comandant al forțelor aeriene, în vârstă de 53 de ani, a obținut aproape 60% dintre voturile exprimate. Socialistul va prelua funcția de președinte anul viitor, pe 22 ianuarie. Rivala sa, candidata partidului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 acesta. În cealalt meci din grupa B, Miloș Eraonici l-a învins pe Ghelmon Fis 6 3 6 și, diseară la Tribuna 0, alături de Ovidiu Ioanițoia, vine fostul mare fotbalist Gică Popescu de la ora 21 aici, la Europa FM. Abia aștept ediția de astăzi cu Gică Popescu, așadar, la nouă seara, da? Da, să vedem ce așadar. zice Gică Popescu despre echipa națională de astăzi. Sunt tare curios. luați la întrebări, sunați la 0372069599. Rămâneți că noi avem la radio cu Andrei Esca și și dacă v-ați inscris la concursul nostru Alegeți să fii smart, poate prin tragere la sorți ajungeți în direct și câștigați un Smart TV peste câteva minute. Europa FM. Pe Cirku vorbele, mei flaci secret. Și ca un hoze a intrat, super la mești. Două vremi fetele, fetele cu achiții. Nu mai pot da, da, super la mești. Eu te ro să nu fac prosti. Eu nu sporți. Dă-mi timp cum va. De mine din noi, pentru că tu ești supe la mea. Uau, eroina, uau, eroina, uau, eroina mea. Uau, eroina, uau, eroina, o, eroina. O, eroina. O, eroina Mai M-ai mințit cu vorbele, m-ai schimbat odare. Ce folos au armele Când este peripit Doar cadru cu ochii tăi Fusta până la genunchi mâine, chinu, Și mâineci lungi S-a scurt Ce dragoste ai vrea Dar mărul e mușcat Și între noi e doar ea O rupeai, te Tu Supelea mea Eroina She Sub la mea Carla Dreams la Europa FM 9 și 9 minute, o mână de moldoveni care au dat lovitura inclusiv în România. Mai încercăm mâine niște moldoveni, The Motans vin în deșteptarea live din garajul Europa FM. La Andraesca sâmbătă a fost Mikey H, ce a ieșit, fiți atenți. În termeni filozofici sunt o, o partecică din univers care temporar are o experiență în această realitate virtuală. Virtuală exact. Dictată de timp și spațiu. În altă ordine de idei, sunt o persoană care face ce-i ce place și ce-i dictează instinctul. Și tot timpul asta m-a dus în locuri bune. Uite, vezi? Hai că ai reușit în 20 secunde. Nu cred. Hello! Ah. Da, Pe ce să facem? Bă, câte Bună! Câte surprize de da, misiunea asta! Stai, uite, stai acolo și puneți o cască pe urechi. Bună! Eu sunt Andreea. Am vorbit numai la telefon, știu, ești Alexandra H, chiar și în buletin. Ei! Hey. Nu am auzit nimic ce să vorbim de. Spun aici. eu, deci fratele tău a spus că întotdeauna te-a invidiat, că este leșinat de ciudă că tu acum te ha și în buletin și vrea și el să facă asta, nu? Am zis bine? Da, zis bine. Că tu erai cea mai mișto din liceu, și tu erai miezul liceului și luai și pe el ca pe un amărât la niște petreceri, nu? Da, asta am înțeles eu până acum. Da, da, așa cum și... eu sunt amărută. Nu știu, și acum în sfârșit are și el un milion de abonați și e happy. Sunt și eu da. popular. Și e și puțin mai gras, nu i se mai vede nasul. Asta e ce am zis eu până acum, nu știu, din prieteni ce o, mă, deci trebuie trebuie să urmărești emisiunea deci nu, nu, nu, e altceva Deci și altceva da, exact. Intrați pe net și o vedeți în reluare. Dacă ar trebui să-l descrii cuiva Vine cineva și te întreabă Cum e fratele tău? Cum l-ai descrie? Azi Ați zis că ești sau Ești plângăcioas Dacă vin la rău să mă fac de rușine Suntem învinți să că afle toată lumea Cum ești tu de fapt Exact, e ca în banc, ăla de ce l-ai adus, dom'le? Ca să-l fac de râs o mă ridic și plec. Da, ticăte, plec. Da. Fac cum faci tu de obicei tot timpul. Da. E plângăcios și altfel cum mai e? Nu pot. Zin cum mai e altfel? Nu, noi aveam chestia asta oh, voiam acum. Andrei am pare rău, trebuie să ne ceva de Trebuie dar să nu mă mă avem mă cum. Ai o energie mă mă prea puternică și ne în domi, domi, domi în domi în sală. Da. Noi vrem să te trolăm. Am vrut. nu și? A, și nu ne a ieșit. ieșit. Pentru pe că nu pot. Pentru că eu, te la față, e Nu, dar puteți să vă o altă victimă, nu am vrut să începem să ne certăm. și nu ține, nu? Și nu ține. Da, avem așa chestia asta telepatică ne dăm seama. Bine, hai să luăm de la început. Deci o luăm iar, da? Cat, cat. să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 2 Cera acabar 23 de minute, bună dimineața. Alege Smart E concursul vostru preferat în fiecare dimineață în deșteptarea la Europa FM. Avem un Smart TV și în această dimineață. Poate l-trimiteam la Slobozia, cine știe. De acolo e Monica, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci Monica? Mulțumesc bine, mă pregătesc să vinști pe capitală Dar ce faci la București? Are de luat un smart <laughs> Vrei să-ți exact. televizorul? Am înțeles, vrei să-ți un smart TV Bravo! Bine, Monica, ești pregătită, da? Nu te încurcăm în prea tare în dimineața asta Cum adică te, pregătită un pic? Pregătită bine? Foarte bine, cel mai hai. bine Hai, hai Avem trei domenii pregătite pentru tine astăzi Îți alegi unul dintre ele Te poți gândi cât vrei tu în partea asta a concursului, da? Dar după aia va trebui ca în 8 secunde să răspunzi cu adevărat sau fals la una din afirmațiile noastre, da? Corect, da. Bine. Astăzi avem... Ia să ne uităm ce avem aici. Muzică. Îți place muzica? Sigur că da. Da? Avem muzică. Avem fizică. Pas. <laughs> și avem și călătorii. Da. Muzică. Fizică, călătorii Scuză-mi, okay. cacofonia Călătorii, fizică, pus eu da. Da. Uh, Oricare dintre ele, gândește-te Nu știu, ai ca că la fizică te principi cel mai bine Așa este Așa am simțit eu Îmi provocările, da. hai să fie fizică Sau la călătorii Călătorie în fizică <laughs> E adevărat, nu știu cum... Tu te gândești, hotărăște-te Tu trebuie să te hotărăști Fizică Fizică, da? Da, da Mult succes! Mulțumesc! Monica Da? Adevărat sau fals? Unitatea de măsură pentru forță este vat -ul. VALS? VALS? <laughs> Sping! Pentru ce unitate de măsură, valsul? Valsul? Pentru dragoste. Oh. <laughs> Câte sentimente. Luca, nu știu, tu ești, trebuie să-mi ajuta să-mi răspunsul. Nu mă bag. <laughs> <laughs> nu mă <pricep. laughs> păi, și dacă nu e vatul, care e unitatea de măsură pentru forță? Este Newtonul. Newtonul? Mamă, hai ca am dat -o în profesor de fizică. Monica, <laughs> la Bucure! Bravo! Ai văzut că se poate! Bravo Europa FM! Vă iubim! Bravo ție, Monica! Faceți teme la fizică? În, în particular sau <laughs> <laughs> Am fost profesor de engleză, de fapt. Aha, Aha. se explică. Cum Era Watt Newton. Predați în cabinetul de fizică unor. Da, nu. <laughs> Newton, Isaac Newton. Da. Da. I-a căzut un Apple. Eu știam de la Olivia Newton-John. La gravitație la București acum. Aha. <laughs> Vreau să mă urc în mașină și să vin la voi. Bine, te așteptăm la noi, Monica. Super, mulțumesc frumos. Te să spui și prietenilor că ai câștigat la lege să fii smart la Europa FM. I miss you, I, miss you, I miss you. Everything but the girl, 9 și 31 de minute din categoria român fiind Treabă, țări tupeu. cu eram. <laughs> român fiind țări cu eram. Un hoț român, un, deci un domn un cetățean, hoț, român. Un cetățean român hoț, hoțoman, a hotărât să dea în judecată. Hai să ne concentrăm un pic. Deci un hoț român a hotărât să dea judecată firma de la care fura cupru. De ce? Era să moară curentat când a tăiat camlul. Deci... Să ai puțin, ce deci e supărat da. că a încercat să fure niște cupru. Da, și era sub curent. Și era. era... Da, e, da. e vorba de un cetățean român din provincia spaniolă Huesca. Rar. Zice românul.eu. A suferit leziuni grave prin electrocutare în timp ce fura cabluri pe proprietatea unei firme din localitatea Tamarife de Litera. Aaaa. Mai era și cu litere. Deci problemă maximă. Complicat. Așa. Bărbatul s-a electrocutat în timp ce mânuia cablurile unui transformator electric împreună cu alți doi români de 32-33 de ani. Deci nu, a manevrat greșit. În urma accidentului a suferit răni grave, a fost dus cu elicopterul la spital. <sus> ce? Băi da, stai puțin, dar cum a ajuns el la... Adică, dă în judecată firma acum, îți da. nu? a fost acuzat. Deci l-au dus la spital cu elicopterul în zbor. În zbor, da. <laughs> zbor deasupra unui clip de cabluri. Da, și uh, pus sub acuzare firește, dar el, foarte furios, a dat în judecată firma de la care fura cabluri, a cerut despăgubiri pentru că transformatorul pe care îl mânuia adică, mă rog, din care scotea cablurile, se afla era în stare proastă Auzi? A era... da. transformatoria, transformatorul Cum îl cheamă? FN... Nu știu cum îl cheamă FNQ? Nu, care, nu e vreo rudă? Nu. Deci, dom da, transformatorul era și foarte greu cred că s-a lăsat cu dureri de spate și firar să fie era pus sub tensiune Cine naiba ține un transformator sub tensiune Când vi să fur din el cablu de cupru da. Cât aminte să ai da. Și românul nostru consideră că acest accident Ar fi putut să-l omoare <laughs> Și că i-ar putea provoca sechele Pe viață Să-l facă om cinstit <laughs> Nu cred, n-are cum Disseptarea <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 ai manii la Europa FM 9 și 36 de minute, Vlad, mm. astăzi și da. numai astăzi, dacă vrei, îți dau și luna de pe cer. Na, ce drăguț! Mulțumesc frumos, prefer să rămân cu Ione. <laughs> <laughs> Năbunaticule! Ce mă, că luna, nu vedeam cu ea. Mm. Doar îți făcea luna cadou. E, e super lună, în noaptea asta. Mă rog, cea mai mare super lună din ultimii 70 de ani. Și nu o să mai fie până în 2034. Deci Man, luna se află la cea mai mică distanță față de Terra din în încoace și nu o să mai fie atât de aproape de pământ decât în 2034. Deci, deci, practic, deci domnul Iliescu lumină. o prinde și pe la altă. <coughs> Noi nu știm. <coughs> da. deci, o să... Veniți de luat lumină. Veniți de luat lumină. Da. O să fie lumină inclusiv Înferentar noaptea, ceea ce, da, desigur, da, da. o să dăuneze mediului de afaceri pe aici, pe acolo. în <laughs> zona respectivă, lumina în zona aia nu e bună, da. Da. O să, e un fenomen frumos frumos ar fi să ieșiți și să fotografiați, măcar să vă uitați la Superluna și să fotografiați. să fie Facebook-ul plin de fotografii. Asta, să asta aș vrea să spun. Deci vă rog frumos nu degeaba pozați cu telefon mobil, că nu o să iasă ce credeți că ar trebui să iasă. Decât deci, dacă nu. e un telefon foarte performant Nu este cameră... niciun telefon mobil, îmi pare foarte rău că trebuie să vă spun. E bine să ai un stativ, ca să nu zic trepied, un trepied și un tele mai mare de 200 de milimetri măcar atât. Păi și telefonul ăla nou cu două camere nu N-are nicio treabă. Și oricum n-a venit. Le-am bani spune... și nu mi l-au dat. Hai să spunem, dacă tot am adus aminte, când l-ai comandat? Vrei să te... povestim? Da, ți-ai comandat un telefon. Bun, a, -a comandat iPhone dinți? 7 Plus, a zis... da. Când a apărut, mi-am luat un telefon iPhone 7 Plus, profitând de faptul că ZAF a făcut concurs cu telefonul iPhone 7 Plus la Europa FM. Deci nu mai putea să mi ia iar telefonul cum a făcut prima dată când a apărut iPhone-ul nu știu cât și Cinci. mi l-a confiscat și la a dat unui la un concurs, și am zis hai să-mi cumpăr și eu. Și am strâns bani pe bani, și am cumpat iPhone 7 Plus. În sensul că l-ai plătit? Da. L-am plătit acolo o lună și o săptămână. <laughs> Și a venit cum e? Nu, n-a venit -a Dar venit. înțeleg că primești Firma? constant mesaje adică... Nu primesc constant mesaje, îi sun eu constant <laughs> <laughs> Și ei îmi spun Nu, încă n-a venit, spun. Bine zic, nu dar v-am dat, dat toți banii Da, zic ei, ne-am dat toți banii Și cred că aparte sunt <laughs> <laughs> <laughs> Știi că cum au... e câinelă ăla? Da, da, crezi că au miut pe când vorbesc da, cu că strică mii... de râs. Hai că sună iar fraierul ăla. <laughs> Matlee, bine. Și care... Cum îl cheamă? matley matley, matley da. da. Și, deci, care e problema noastră probabil că... Păi, știți, cu comanda v-am dat banii și... Așa. nu încă n-a venit. Și când vine? A, nu știm. <laughs> Trebuie să vină. Păi asta spuneți de o lună jumate deja. Da. În <laughs> de schimb, acum pe site, de unde am comandat, așa, a apărut un buton poți să anulezi comanda. Ah, și primești banii în apoi încât în două luni? Bă, trebuie... 60 de zile, cred. <laughs> mai bună muzică. I was waiting for soul. No HHH, nouamfetamin, cum era în versul nu nouamfetamin. feta nouamfetamin. -no Dr. Alban, pentru cei care știu muzicanilor 90, așa. Da. De ce mai sună lumea la poliție? Degeaba, de cele mai multe ori zice da, avem o listă de sesizări ciudate, fie scris, fie la telefon. Colegii de la adevărul au selectat o listă doar de la poliția din Bistrița, Năsăud. Hai să vedem ce se întâmplă. Uneori e fani să fii polițist. Ai cartea Sfântului Iov în bol. Un bistrițean a sunat la poliție pentru a-și recupera mașina de spălat care se afla la reparat, supărat fiind de faptul că meseriașul îl amână. Asta e. Mai bine suna la recuperator. Da, la niște băieți, că da. o recupera mai repede. Din mi mie când am de face cu meseriașește asta mi vine să sun la să simpl plătis la poliție. Poliție ca ineficientă. O alta un cetățean le-a cerut polițiștilor să l-ajute să-i facă pașaport câinelui pe care dorea să-l ia în străinătate. Nu înțeleg de ce avea nevoie, că dinamoviștii nu au mai plecat străinătate de ani de zile. Mai deci. de, de Dar nevoie. ce au nevoie de pașaport? Strâmbeanu o să-mi tai cauciucurile e, și Să bine. trăiți, domnul Strâmbeanu Vă iubesc foarte mult <laughs> Printr-o plângere la poliție Un bistrițean le-a cerut oamenilor legii Să le demonteze aparatele de aer condiționat Ale vecinilor Pe motiv că fac zgomot <laughs> Bădă, <laughs> vă că tortură, tu mori de cald da, și bâzie Și bâzie aia, <laughs> la aia, știi? Da. Eu am, când stăteam la bloc, aveam un vecin, mi-am montat la un aer condiționat, după un timp. Stând la ultimul etaj sub un acoperiș de smoală, după un timp am ajuns la concluzia că vara poate ar trebui să încep să supraviețui și mi-am montat aer condiționat. Așa. Au, în, în minutele în care am montat pe balcon aparatele, a venit vecinul de sub care... Mă rog, sper că nu mă ascult acum, dar era un vecin, sau este un vecin aparte, mă rog, dacă... Așa. Și cioc-cioc la ușă, ce faceți? A întrebat. Bine, zic. De ce montați aparat de aer condiționat? Păi, pentru că răcoare, vară, zău. Și de ce montați două? Păi, vreau să fie în două camere răcoare, adică... Aha, de ce n-ați luat numai unul? Zic că așa a fost să fie. Dar zice, dar o să picure la mine pe balcon... Nu, zic, care ți-a de aia de. -aia. Nu, nu, nu, nu, că am văzut eu. Picură la mine pe balcon și o să-mi ruginească balustrada. Vă garantez, este autentic. O să-mi ruginească balustrada. Și vreau să spun. În momentul ăla, și vă rog să nu montați, pentru că mie o să-mi ruginească balustrada de la apa care curge din aerul dumneavoastră conținut. mi am întors spatele și a plecat. Și în timp ce plecam, m-am gândit să-i spun, dar nu mai aș vrea să-i spun acum. Dumnezeu, dacă îmi plouă, cum faci? <laughs> adică. <laughs> Zou! <laughs> Bine. Bun, să mergem mai departe. Da, bun asta. Un bistrițean a sunat la poliție și a reclamat faptul că este amendat de controlorul de tren pentru că nu are bilet pentru călătoria efectuată. Și mă gândesc că l-o fi reclamat fiindcă n-a vrut să-i ia și pagă. Ce nașie ăsta? Nu. Care... Nu. Ori autodenunță. Dar nu respectă regula. Da. Un șofer nervos... Asta încă o dată se întâmplă în Bistrița năsăud da? da? A reclama la poliție faptul că a fost depășit în trafic de un alt autoturist. <laughs> Sigur, de Ardelean. Da, n-avea număr de cluși. De club ce atâta gravă? Care... <laughs> da. Un cetățean a făcut o plângere la poliție împotriva EON Gaz după ce a primit o factură mare la gaz. Bună asta. Poate rog că sun la poliție când remarci hoții. Ce este? <laughs> Da, mai sunt și altele. Mai de sunt și altele, da? da. Hai să nu mai sunăm la poliție, să fim cu minți da. uh, vreau să vă reamintesc de The Motans, de Motans. De Motan, da. Îi așteptăm mâine dimineață în deșteptarea. Te Am ascultat dimineață parcă i-aș mai asculta o dată acum. Versus. Și ne pregătim de întâlnirea cu Ciprian Dinu. Știi pe Ciprian Dinu? Ei, cum să? Face plin după 10 normal. The Motans mâine vin în deșteptarea. Mi-ai plăcut pentru că era nice și pentru că dai. Bukowski, Bradbury și Wild Pentru că nu te-ai de un tip Că mine plinde haos și avant -garde. Pentru că mi-ai părut un exemplar de blondă deștaptă Super deodată, extra stilată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 Aștept o odată să vii tu Să-ți aduc aminte cum m-ai spus De pot să sari din barcă Pentru că și la mine sufletul ce să arde Tu nu te temi, sar, iar eu sar după tine N-am știut că pot văzli atât de bine Pentru tine e doar un lucru ordinar Un prost cu dragoste în Umple-ți capul, Lexus, pot să nu până la 10 sau măcar până la 1000 N-am de gânsa M-ar ridic Pentru un naga dină presupunem că am pierdut în tehnic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 și încă dimineață, adorm cu forța, mă trezesc cu greață și mă întreb cine am fost. Regele lumii sau încă un prost? Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Dallas, la usa mea de room service. De la prieten cer măcar am sfat, dar toate sticlăle Tu mai ai distruzi, femeie nou stres, doar din interes de parcă mai fi cumpărat De pe Aliexpress de parcă mai găsit în pagini aurii Compartimentul dragos de flacuri pentru copii Pentru tine E doar un lucru ordinar Un prost cu dragostea În posonar. Versus Un preșcat pe Lexus Poți de ce sună carbon lava mie? N-am de gând să mă ridic pentru un tine nepresupunim că am pierdut în teren K O P S. Adiós. Vara cu Jimi Hendrix, tona cu Miles Davis. Ușa room service Cândva am așteptat să vii doar tu Dar acum nu Versus de Mountain s-am ascultat Mâine live piesa asta din garajul Europa FM I-am invitat alături de noi Până mâine însă Hai să vedem dacă în seara asta Faceți față la programarea, programarea Provocarea lansată de Ovidiu de da. despre... Giga Popescu despre Popescu, echipa mai... națională bănuiesc și despre multe altele cu fostul mare fotbalist Gica Popescu invitatul lui Ovidiu Ionicea de la ora 21 aici la Europa FM la Tribuna 0. Sunt multe de povestit cu Gica Popescu. Gica Popescu înțeleg că își relansează școala de fotbal în această perioadă și cred că are un cuvânt important de spus și despre ce se întâmplă cu echipa națională de fotbal. în vin să amintesc vineri cu 3 la 0 de Polonia și care mâine va juca un amical cu Rusia. Gica Popescu la tribuna 0 Covid Ioanițoia în seara asta la 9 la Europa FM, Ciprian Dinu vine mai devreme, adică în câteva minute după știrile Europa FM. Nu mai bine, toate bune. Pregătim medium rare.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 cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! aceasta întrebare întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Hei, hai să-ți dau un punct.